Milazkan zui eta Arratxaldeon. Bueno, Arratxaldeon, esango dugu ba, gaurko e, bueno, kronikan aipatuko lehen gaia. E, aipatuko dugu lehen gaia lan munduarekin e, zer ikusia duela. E, Aintzu zen ere, ba, nanuk en garraio enpresa ba, gaur e, amaiera eman diote irurogei eta iru eguneko ba, grebari, ezta? Hala da, elorrioko nanukeko lan gilek iru egin eta iru greba egun eta gero... Akordio batera, heldu eta greba bertan bera utzi dute asteazken honetan. Garroi enpresia da esan duzu bezalan nauk, batez ere eroskientzaat egiten dula neuneko egogeitamaz sorttzan eta irailazkero askero egon dira greban. Landndueko langileek ozen eta publikoki salatu zuten duela zen baitazte enpresaren susandaritzak eroskien laguntzarekin, erabili dituen trikimailuak aostako aurrekordioak sean gelditzeko. Borrokari esker eta eusko jolaritzak egindako bitartekotza dela eta nanuk berriro, negoziak eta maian eserra astea lortu zuten langilek, negoziatzea zeuden gaiak adosteko, enpresa itzarmena eta kaleratuako langile baten berkonarpena hain zuzen. Ez daztu behar, langileon borundateona dela medio rekordioa zegoela, zor zordinen aparteko paga eta soldata gehiarazi da dagokionean. Eta 20 berriz, azpimoratu dituzte, zeintzuk izan ziren Xabier Galastegi, langilaren kaleratzenen zirkustanziak. Aurrea bisurik kabe, jakpin arazpenik kabe, grebadeialdia egin eta biegunetera, ez kontratu maierabaten gati, kipidegabeko kaleratzea zela, onartuz, expediente garriarekin, laberuduz. Grebadeialdia den aurkako mendeko gisa kaleratua izan zen. Eta, bueno, azken ean, hiru eta hiru eguneko greba inondoren lortu dute. Akordioan, hiru eguneko grebaan borroka, gogorraren frutua da, langileen ustez. Eta erreformatik, Espainiar estatuak guztailaren e, zaspitik aurrera, martxan jarri duen, reform, lan erreformatik, babesten iduzten, itzarmena lortu dute. hitzarmen honek erreformaren kontrako klauzulak baititu. Gainera, kaleratuako xabier galiazti giren berra onerpenari dagokionez, gere baren aldea zartzea gati kaleratua esan bezala, beste enpresa baten zartzea lortu dute baldintza duenetan. Eta, bueno, ba, pozik agertu dira, bai langileak baita la sindikatuak ere, eta ba, esaten duten bezala, berriro borrakak frutua emanen duela, Eta bukatzeko, langileek diote lortzakoa elitxatek posible, elorrioko herriak eman dien indarra eta bultzara izan espalitz. Bueno, kaso honetan, eh, langilek borrokaaren bitartez lortu tako, eh, zean, eh, bueno, eh, aurra pausok arrantzitsua dugutu darikabe. Gehiz aldatuz parek deustuko eh, gazte talde feministak bost urte bete ditu. Bai, pare, hain zuzen ere, diustuko gazte talde feminista. Hoie kontatzen dute duela bost urte, poteo batean sortu zela talde hori, zurito bat eskoan zutela, erabakin zutela taldearekin aurrera jarraitzea. Pare, izenekoa. Eta urten urte bere da parek identzat, taldeak esan duzun bezala bost urte betetzen baititu, eta tarte handia hartu du taldearen egutegian. Zan eh, eh, beste aldetik talde pareak eh, marxoak sortzi, azarroako hitabost, zelakoak eh, ospatzeaz gain, gehiago egiten dutela deustu auzo handi horretan. etengabeko propaganda, erasos esisten aurkako hainbeste ba, eh, ba, ekintza, itzaldiak deustuko jaieta etako txosna bere eh, parte hartzen dute eta barluze bat. Beste hainbat taldetan beste laxe, pareko kideak ere astean behinet kartzen dira, hau zegunetan hain zuzen ere, eta, ba, bilera horiek irekiak direla esan behar. Eta, bueno, ba, aurten esan dugun bezala bos garren urtu eta hurriaren ogeita sortzian hasi ziren os batzen, bertan Rosa Andreuren hitzaldia izan dute, tendentzia, feminismoen tendentziak eta mohimendu feministaren historia, Gero, egun hauetan e, hartxaldelo argazkirakuzketa dute, deustuko herri tabernan, eta atoraztean gehiago izango dute, esate bat edako euskal herrian itzaldia, edo, ba, azaure lamaseian maien gurua, bazkaria eta, gero, antzerkian, monologoz deuna vagina eta bukatzeko, egun handia, noa izateko, azaure noa eta iruan izango da, urte horren jaia ospatuko dutelako luntxa, koktelak, eta edazkoz gehiago eta, gero, ba, gaueko behatzietan, aldatz, erromeiarekin, jaia. E, jaia bainan, e, bueno, urrengo e, zeak, jaia benetan e, bitxia, izan ere bizkaia txiki, txikiagoa da, ond Euskal zozkal herria geografico eki txikiagoa, izan ere, Kantabriak laureun e, hektaera eramat ditu, turzio zetik, ez da? Ba bai, ondasan duzu, eta kalkuak txartu egiten ez behitu, lau kilometro kuadro gutxiago daukagu. Ba, honako audio dio, Manuel Kotoronek, eh, Turziozko alkateak. Kantabriak lareun hektariak kendu dizkigu. Kendu nahi dizkigu, edo kenduko dizkigu. Eta inokestu, ezer esaten. Uh -huh. Ba, hori da, gertatu dena. Horein arte, Turzioz izan den, aguera, izeneko inguruaren eh, mugarrista atzea, egin berri du, Espainiako epaitegiek, agundeto jarraituz. Eta aurrerantzean zean, guri ezo, izeneko udalerriaren parte izango dela. Pasaren hastean, elkartu ziren, hain bat lagun. Bertan, Turzioz eta Espainiako kantarriako gurezoko alkateak, Ibizkaiko foraldun diaren, Eusko Jolaitzaren, kantarriko gobernaren orezkariak, Espainiako gobernuak oskalote berriko daren eta kantarrian dituen orezkaritzako kideak, hori biliziren, hori guztiak, Espainiako biografia, Institutuko Nazionoliko Teknikaren lanak, gain begiratzen. Euskal Herriko erakundeek esan behar bete beharrak bukatuakoan uko intzioten aktasinatziari bos mugerriak ipintzen hasi retik ere agertu zuten desoastasuna eta ondoen aserreak azotzen duen agiri bat idatzi zuten Espainiako basun eta administrazio publikoen ministerioko tokiko administrazioaren zuzendaritzara bidaltzeko. Bakarrik izen horrekin, benetan saile izango da jakitean noiz helduko den eta ortezeren nola bueltatuko den. Dera den, Madrilen ez dute alarearrez hartu behar naiz eta turzio zen esperantza hori ba duten. Aguera deritzen ingurua, ba norena den aspaldiko kataskala, ba. ma zeigarren bendean sortu baitzen. mende baino gehiago igaro behar izan dira erabaki tinko bat hartu horretik, horatu e, bimia uh, eta bostean Espainiak onzitegi nazionalak, ba hain zuzen lurrok guri ezarenak endirela, bat zizuen, bizkaiko orientariek errekurtsoa jarri, Espainiak onzitegi gorenean, baina hark nazionalaren epaia berretzi zuen. E ekarri duten ez, e, ba, mugarriztatzea Felipe Pozgarra, Espainiako Erregea maz sortttikarren mendean, zapirun dageita heedettzan egintu baten arabera egin behar dela erabaki zuen aete gorenak, baina Espainiako geografia instituuna Nazionaleko teknikariak ez dira Agriak zehazten zituen lekuak eta tropponimoak arkitzeko gai izan eta gero daidatztako beste agiri bat e, ba, batzuetan, e, bat ez batzuetan, oinartu dira teknikariak. Horregatik diote Euskal Eremoa estela, mugareztatze zuzena, eta mugak e, ba, finkatzeko igarren mendeko dokumentuak erabili dituzte. 2019 saspiko ba, kuaderno militar bat, 2019 bateko mendipublikoen mugaretza bat, eta olakoak. Mebentuz, ikusi beharko azken itza esanda da ez dagoelako, eta ikusiko beharko dugu ba, Bizkaia txikiagoa, eta gide bat ez, txikiagoa den 10 km2, kalkulak txartu edin ez da ditut. Uh -huh. Bueno, ikusi beharko dugu, ez zertan izan den guztiari bukatzeko, eh, agenda, eh, kontuak, eh, itzorduak, eh, ditugunak hor bilbo eta inguruan. Ba, musikarean dago kionez, aipan benpare bat, australian zailan kantoria taldea izango dela, eta batean Igor Ronaldiz, arratian kantari egingo dutela, jendeak kalera atera eta euskal kantak e, ilian behin e, kantatu, ba, da gueneko bilbon durango ne dogetxon egiten dutena. Bertzoi dago kionez, lerun batean Gernika Lumon, txapelketan aguziaren finalarrekoa izango da, eta bertan, Julio Soto, Jon Uria, Ametxo Arzaiuz, Nerea Luz Zoldo, John Martin eta Jokin Uranga. Zinemare haipatu behar dugu, alde batetik zine dokumentalaren iruaren zikloa martxan dugula hilaren amairun arte, e, nekazarin alazo eta e, nekazarien borroketaz e, badabil ba, ba zine dokumentalaren iruaren ziklo di. eta bestetik prezinebi, osteraletik aurrera azalorenda arte. gero, etorriko da zinebiren berroaita maustaren eman aldia. Ezan gandean horozko kozigarraste mikologikoa hasiko dela, eta atorren askalenean, San Martin eguna eta bizkaikan bat tokitan ba, egun ere festak solion, e, esan dut erako. Ermoan larun batean ingurute San Martin azokan, eta horretaz gain, arrietan gortan edo lemoan. E izango go dira, ba, bederen nekazaritza azokan. Bosongi, ba, itzordu guzti hoiekin ere gelditzen gara, Ezker Mila Benetan Mieltsu gurean izatagatik eta datorren aster arte. La Torre Osterrerte no también es Kaser.